Горбаня, то буде тобі щастя, я ж потримався забагача, і на мене мало б впасти щось таке ж. Та й приятельське Вольво красномовно свідчило, не теревенить він. Я хоч ніколи не був жадібним до грошей, захотів щось змінити у вже звичному трудовому ритмі, бо горизонти підкривалися. Неосяжні. У той час в Союзі існувало чотирнадцять пароплавств у складі Міністерства морського флоту. Одні – престижні, данові пароплави, закордонні перевезення, другі – посполиті, з каботажними рейсами, а ще – допоміжний флот. Тобто невеликі танкери для дозаправлення більших танкерів на рейдах, різноманітні кабели-укладачі, поглиблюючі кораблі. Ці останні, зі слів приятелів, і були в полі його зацікавлення з тих пір, як у Москві на конференції щодо реорганізації флоту з метою досягнення вагоміших показників його особисто познайомили з давнім приятелем батька, що був неабиякою величиною у міністерстві. Це зараз нам все може видатися з бігом обставин, і те, що тоді в міністерстві було прийнято рішення з декількох параплавств виділити окремо групу всього сім кораблів і те, що було створено комерційне товариство. Совспецфлот – всі проплави однієї спеціалізації з обладнанням для донопоглиблюючих робіт, всі новенькі, 2-3 річної давності, всі зійшли з німецьких стапелів. Товариство мало фрахти на декілька років наперед в портах Європи та Азії. І те, що коли розвалився Союз, всі проплави опинились за межами кордонів та були арештовані, і комерційне товариство правильно збанкрутувало, віддавши кораблі офшорній кіпрській фірмі, що призначалось судами як спадкоємиця банкрота. Отак я, приятель та колишня величина з міністерства, стали партнерами в бізнесі, що тепер після багатьох років наполегливої праці, був керований виключно нами. Мені і при належала половина бізнесу, розділена між нами навпіл, а інша, 50% власності, де юре, належала дочці міністерського чиновника, котрий, маючи владу, маючи якийсь надзвичайний нюх, Непересічні відчуття змін, доступ до інформації, зумів провернути це все в нашій тоді ще могутній, великій та соціалістичній країні. Тимчасовий офіс ми старались облаштувати там, де отримували замовлення. Сьогодні він був у Венеції. Літак летів тільки до Мілана. Тож до потрібного міста я добирався електричкою. Любив їздити цим швидким, зручним і доволі дешевим транспортом. Вагони першого класу були обладнані за останнім словом техніки. Думаю, і моди також. Тут ніколи, незважаючи на облюбовані туристами напрями, не було велелюдно. Можна і без особливої метушні, Погортати місцеву газету, аби бути в курсі останніх подій. Замовник завжди запрошував на вечерю додому після підписання контракту на невеличке парті, яке люб'язно готувала його дружина і на яке запрошувалось кілька найближчих друзів. Там ми вели розмову про все на світі, тільки не про роботу. Отож, кілька останніх місцевих новин можуть стати мені в нагоді для перших фраз в вічливості. Далі розмова зав'язувалася сама собою.